Második rész. 1981. szeptember 13 14 óra 15 perc. Nick elhelyezkedett az ülésen, kezét a kormányra tette. Az 1969-es Todja megrázkódott, ahogy a kocsik tovasúhantak mellettük az országúton. Szép napos idő volt, és senkit sem érdekelt a sebességkorlátozás. Elővette a zsebéből a szemüvegét, közben hallotta becsukódni az ajtót a kocsi túloldalán. – Neked szemüveged van? – kérdezte Jim. – Olcsóbb, mint kutyát venni. Elfordította a sluszkulcsot és lelavírozott a patkáról. Gyengéren megpaskolta a kormányt. – Jó öreg, Verda, sohasem hagytál cserben. Remélte ezután sem fogja. Mellette Laura teljesen elmerült a Master Detective magazin legújabb számában. Jó kis olvasnivalókat hoztak magukkal, gondolta Nick. Hátul kallódott valahol egy zapképregény. Rápillantott Laura magazinjának borítójára. A kedves srác valójában erőszakolós gyilkos, harsokta az egyik sztori címe. A fő attrakció, Gyilkos homó csalta lépre, de a legjobb az alján lévő kisbetűs cím volt. Kérdés a kenteki gyilkossági nyomozóknak, hol a nővér karja és lába? Tényleg hol? A borítón egy beállított kép virított, egy faltól faligérő olcsó szőnyege heverő barna csajról, amint egy nagy fűrészsel hadonászó fickót próbál távol tartani magától. Jesszus! Laura imádta az ilyeneket. De hát nem hibáztathatta. Ő is átlapozza majd a magazint, ha Laura végzett vele. Rámosolygott a nőre. Milyen a cucc? Kérdezte. Ízléstelen. Melyiket olvasod? Kitöl a szöszi hentes késes gyilkosa? Nincs rajta a borítón, jegyezte meg Nick. Rejt egy gyöngyszem. Laura felfújta és kipukkasztotta a bozó karágú gumiát, majd fintorgott. Nick ismét elmosolyodott, ezúttal némileg bánatosan. Az ilyesmi kissé irítálta. Olykor úgy érezte, Laura húsz éves, és rég felfedezte, hogy a nő nem bánja, ha ilyen benyomást kelt. Csak hogy 33 évesen kicsit már kiöregedett az eféle gyerekeskedésből. Bájos lány volt, tetszett Nicknek, de a folytonos bohózkodásával nem nagyon tudott mit kezdeni. Jó volt vele az ágyban, Viszont a lepedő akrobatikánál azért többre vágyott. Bár hogy pontosan mire is, azt maga sem tudta. Egykor kárlát akarta. Eltöprengett, vajon hogyan fog véget érni a kapcsolata Laurával, és arra jutott, hogy valószínűleg csúnyán. Meggyújtott egy cigarettát. Az öreg fekete dodge masszívan dübörgött az úton. Úgy döntöttek, végig mennek a 95-ösön kikerülik a Massachusettsi autópályát. Ez margy ötlete volt, és örült neki, hogy rá tudta venni a többieket. A 95-ös sokkal kellemesebb utazást jelentett. Connecticut partja mentén haladt egészen New Londonig, aztán északra fordult Providence és Boston elkerülésével, majd a méni Brunswicknál ismét visszatért a partszakaszra. Utána az Egyes Országúton átviszi őket Bar Harboron majd egészen Dead Riverig. Onnan már végig jó utakra és kevés teherautóra számíthatnak. Margi hátradőlhet, élvezheti a vörös és aranyszínekbe váltó fákat, és talán Karlánál majd le is rajzolja őket, már ha nem érkeznek későn. Csúnyán alábecsülte az út hosszát. Ami a térkép alapján kilenc órának tűnt, az a valóságban inkább tizenkettő lesz. Már nyolc órája rótták az utakat, és Dead River még mindig messze volt. Valószínűleg épp, hogy napnyugta előtt fognak érkezni. Végül is nem tragédia, gondolta Margie. Utána csak nem egy teljes hetük lesz. Kezdett türelmetlenné válni. Sose szerette a szűk, zárt helyeket és mások hosszas közelségét. Azok közé tartozott, akik a moziban mindig a sor szélére, a buszon az ablak mellé, az étteremben az asztal végére ülnek. Carla excentrikusnak hívta, ő viszont tudta, mi a jó neki, de eddig minden rendben ment. Egész jó hangulatban volt, Carla biztos elégedetlen lenne vele. A nővére mindig azt mondta, Margie elviselhetetlen a hosszú utakon, amit leginkább az váltott ki, hogy Kárla szeretett gyorsan hajtani, és a húga ezt gyűlölte. Ő azt tartotta fontosnak, hogy szép nyugiban érjen célba, de mindenképpen célba érjen. Úgy érezte, legalább ebből a szempontból sokkal racionálisabb, mint Kárla. De ma jó paszban volt. Még akkor sem panaszkodott, amikor Boston után vicces cigire gyújtottak, pedig azt is eléggé veszélyesnek tartotta. Elkapta őt a bimbódzó ősz hangulata. Túl szép volt ez a nap ahhoz, hogy nyomatékos panaszkodással keserítse meg. A kevésbé nyomatékos, vagyis csendes panaszkodást viszont nem bírta elnyomni. Ha őszinte akart lenni, nem igazán élvezte a társaságot. Mikkel, mint általában, nem volt semmi baj. Kellemes, halk, megbízható. Még csak bele sem szippantott a fűbe, amikor Dan megkínálta vele. De a csaja Laura kicsit az agyára ment. Ha nem bohózkodott, akkor pozőrködött. Ha nem pozörködött, akkor bezárkózott. És azok az állandó beszólások. Nem értette, Mik, aki egykor nem is olyan nagyon régen, szerette Margi nővérét, mit lát egy Los Angeles-i modoros és meglehetősen rámenős bugrisában, a rövid hajával, meg a rágójával, meg a pólójával, meg a kopott bőrkabátjával, mintha tíz évvel fiatalabb lenne. Zavarta őt a dolog. De hát kiigazodik el a férfiakon. Jó, azért majd csak megbékél urával. Muszáj lesz neki, máskülönben nagyon hosszú hétnek nézelébe. Talán a ma ahogy a szerelése is, csak egyfajta védekező mechanizmus. Valószínűleg. Jaj, ugyan már, hisz épp, hogy megismerted a csajt. Szállj le róla. A fő problémát egyébként is Jim jelentette. Volt benne valami, ami egyszerűen irritálta Margit. Kárla beszélt neki Jimről, és azt mondta, főleg a szexről szól a kapcsolatuk, amit a huga meg is tudott érteni, a fickó rendkívül kellemes látványt nyújtott, de micsoda egója volt. Mindig csak én, én, én, én. Engem meghallgattak erre a szerepre. Azt mondták, jó leszek rá. Margie sosem találkozott színésszel, aki ne lett volna menthetetlenül buta, és ez alól James Herney sem jelentett kivételt. Tény, hogy a színészetről tudod beszélni, de az meg mégis ki az úristen érdekel. Íme valaki, aki egy zenés-komédiában akar szerepelni, de az embernek az az érzése, hogy bármilyen zenés-komédiával beéri, mint ahogy bármilyen reklámmal is, vagy bármilyen szappanoperával. Neki ez döbbenetes időpocsékolásnak tűnt. Ez volna a gyönyörű külső nagy előnye, ego és borotva hab. Örült, hogy ő csak simán vonzó. Tudta, hogy sznopként viselkedik, de nem tehetett róla. A fickó a nővérével kavart, már pedig ő igyekezett óvni a nővérét a bajtól, és tudta, hogy ez kölcsönös. Fordított esetben Kárla ugyanígy reagálna. Mit számít? Vajon érdekelné Kárlát, ha tudná, hogy Jim egész nap körülötte legyeskedett, folyton hozzáért, mosolygott rá, flörtölt vele? Valószínűleg nem, de Marginak számított. Csöppet sem tetszett neki. Laurával még csak-csak meg tudott békélni, de elhatározta, Jim Hurnit meg sem próbálja megkedvelni. Be kellett látnia, hogy sokkal jobban érzi magát Kárla körül, amikor a nővére komoly kapcsolatban valakivel, olyanban, amilyenben nikkel volt. Nagy kár, hogy az zátonyra futott. Bár azért jó, hogy barátok maradtak. Vajon hogy csinálták? Sok kérdése lett volna a kapcsolatukról, de sosem tette fel őket. Az utóbbi időben volt valami Kárla nagy önállóságában, ami kicsit eliesztette, távolabb lőgtetőle Margit. Mint a Kárla nem akarta volna, hogy zavarják, mint ha túl elfoglalt lett volna holmi személyes problémákhoz és bizalmas kérdésekhez. Pedig, ha ugyanúgy beszélgethettek volna ilyesmiről, mint régen, Margit talán könnyebben közeledett volna Denhez, és bizony ráfért volna a segítség. Rásandított a férfira, erős, széles vállára, alacsonyan ülő, sűrű szemöldökére, magas homlokára, határozott vonásaira, melyek arról árulkodtak, hogy szívesen mozdul ki otthonról. Jóképű, kedves férfi volt, és Margie néha tényleg úgy érezte, hogy meg akarja tartani, hogy vállalnia kell ezt az elkötelezettséget, amit Dan várt tőle. Mégis nehezére esett. Valakivel beszélnie kellett róla. Szerette volna, ha a nővére kicsit kevésbé visszahúzódó mostanában, s nem kötnék le annyira a gondolatai. Márgyi érdekében. Ha Karla baja az, hogy túlságosan önállósodik, az övé valószínűleg az, hogy túlságosan kevéssé. Nem elég maga biztos egy igazán kemény melóhoz, nem igényli eléggé a stabilitást, hogy elkötelezze magát egy és csak is egyetlen egy férfi mellett. Most pedig próbált lejönni egy életre szóló szokásról, melynek főcsapás iránya a könnyű munka és a laza párkapcsolatok. Jó érzéssel töltötte el az igyekezet, de nem ment könnyen. Úgy tűnt, ha tesz egy lépést előre Dennel, rögtön tesz kettőt hátra. A férfi pedig ennek ellenére is kitartott mellette. Hirtelen elgondolkodott. Mégis milyen jogon nézem le ezeket az embereket? Ellazult den mellett, és csak nézte, ahogy az autó falja az aszfaltot. Ti nem vagytok éhesek? kérdezte később Dan. De, válaszolt Jim, elmúlt kettő és reggeli óta nem álltunk meg. Keressünk valamit az ég szerelmére. A táskában van gyümölcs, szólalt meg Margie. Erre felé csak homárok vannak, jegyezte meg Laura, miközben lapozott. Gyilkos homó csalta lépre mi Élcelődött Nick. Ja. de kipöccintette a cigarettacsikket az ablakon. Valami komolyabbat kell lennem, mondta. Jó lenne, ha hamarosan megállnánk. Tőlem, válaszolta Nick. Az járt a fejében, hogy ő is tudna harapni valamit. Főleg, hogy már ményben jártak, ahol olcsón lehet jó rákot kapni. Remélte, senki sem ragaszkodik majd hozzá, hogy kép gyors étterembe menjenek. Elég régóta voltak úton, hogy megengedhessenek maguknak egy hosszú, kényelmes ebédszünetet. Carla amúgy sem konkrét időpontra várta őket. – Mit szólnátok valami tengeri kajához? – vetette fel. – Remek ötlet – válaszolta Den. Nick elhajtott egy, majd még egy kiárat mellett, mielőtt észrevett egy kis villajelet az autópálya mellett. Lefordult kinibőnknél, és azért fohászkodott, hogy a tábla ne egy kommersz útszéléjét kezdít jelöljön. Nem azt jelölt. Az út mindkét oldalán tengeri éttermek sorakoztak. Lelassított, és ráérősen gurult tovább. Válasszatok, mondta. A kapitány asztala jónak tűnik. Mit szóltok az aranyvas macskához? Basszus, bármi megteszi, szólalt meg Dan. Nick jobbra mutatott. Na és az ott? A Norvég. Bőruhás pincérek szarvakkal a fejükön, húzta a száját Laura. Kulacsokból meg sisakokból kéne innod. Margi felnevetett. Erre felé biztos nem. Ja, bólintott Den. Ezeket a szarságokat New Yorkban csinálják. El is felejtettem, mondta Laura. Ez itt a vidék. Errefelé kurvára civilizáltak a népek. Nick lehúzódott és leállította a motort.